Bismillahirrahmanirrahim Elhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala aštafim ursalim sejidina Muhammedin wa ala alihi wa sahbi ajma'in rabišahli sadri wa jasirli emri vahla lugdata min lisani javkahu kavli sadakallahu lazim draga i poštovana braći ocijenjene sestre assalamu alaikum kao što znate gotovo svi mali preznaci sudnjega dana su potrošeni Istrošen. Ostalo je još vrlo malo mali preznaka sudnjega dana I onda gospodar svemira pokreće velike preznake sudnjega dana Jedan od tih velikih preznaka sudnjega dana je Spuštanje i dolazak Isa -e a.s. u ovome ahiri zemanu To vrijeme je skroz blizu I on će se prema predajama i hadisima spustiti u Damasku, u Siriji, ali da kojim slučajem dođe za novu godinu u Bosnu, gdje bi mogao da uđe u kafane, u mejhane, u restorane, u motele, u hotele ili ove iskrivljene neke vjerske organizacije Gdje bi Isa A.S. mogao da nađe oazu mira i utočišta? Kada bi se pojavio za svoj rođendan? Da li bi mogao da ode na mjesta gdje se pije? Gdje se bije? Gdje se čast krije? Gdje se čast uništava? Gdje se droga troši? I svi znate gdje bi došao. Jedino gdje bi mogao doći za novu godinu jeste sportska sala u kaknju e tu bi Isa Aleyhisselam mogao da dođe ovdje dobro došao i Isa Aleyhisselam uskoro će on doći ne može se girati preznaci su već istrošeni ovi veliki idu i nadiru i dolazi on kao mladić kako ga je Allah uzdigao sebi svi poslanici su imali jedan sunnet koga su slijedili Allahov zakon je da se ženili Isa ale i Salam je neođenjen uzdignut i bit će spušten kao mladić na ovaj svijet Zato neka naše djevojke stalno prisustuju za njegov rođedan ovdje Jer kada bude došao, pa pored naše lijepe Bošnjakinje prošao, možda mu se i dopadne, pa ona bude i Hanuma, Isale i Selama, neće on fukse, neće on one frajle, neće on koje su sada u disku, koje su sada u kvisku, koje su sada u hotelima, hotelima. On će doći da traži sebi Hanumu među umletom Mohameda i Selama i klanja se za jednim Od naših imama ili hafiza, kako se i navodi u predajama. Zato, braćo moja draga, budite sretni što živite u ovom vremenu, kada drugi devalviraju istinu, kada je ne pokazuju na najbolji način, kada ste vidjeli da naši mediji sve govore da čovjeku izazovu strasti. Pogledajte koliko moraju da reklamiraju pjevača, interpretatora, narodne zabavne muzike, koliko glumaca, koliko silni ti profitera da bi ljude okupili i da bi bili negde u hotelima hotelima i restoranima da bi trokostošenje alkohola, droge i obešćašćivanje naših sestara i čeri došli do tih rezultata. A nigdje nije, kako vidim, ba na ovim medijima državnim i federalnim, objavljeno jedno ovakvo ozdravljenje naroda. Pitan ja vas ovdje večeras, je li ikom slušajući ove Allahove riječi i ove lijepe hafize imame i ovaj hor, je li ikom ih gdje proradio nekakav bijes, nekakav stres, je li ikom ga proradio nekakav, nekakva pohota i stras kao što se to čini na ovim svim manifestacijama koje su van ovoga našega kruga. I zato me nervira, zbilja ona naša televizija i federalna i državna. I vidjeli ste nedavno raspravo na televiziji i postavlja se pitanje čak ljudima, slušateljima i gledalcima da kažu zašto se toliko gradi džamija i bogomolja, a nema fabrika. A šta će nam fabrika kad će za tri godine one budale i ubice opet to? onaj porušiti i odnijeti tam po Srbiji i po Hrvatskoj. Šta će nam djela fabrike? I kad imaš fabriku, nisi opismenio one radnike, opet će ti pokras fabriku. Pa ako imaš fabriku, a ne imaš opismenjenog, svjesnog muslimana da bude direktor, opet on to pročerdati, opet mi neće imati fabriku. Zato, braću moja draga, najbolje fabrike su ova mjesta u kojima se Allah ovo ime spominje. Gdje ja se Allah ovo ime uči, ja se ljudi ozdrave, ovo je jedini način ozdravljenja, nije ovo što imamo tamo na ulici. I zato vam kažem i garantiram da mi jedini sa ovim svojim dolaskom, potvrđivanjem šehadeta, potvrđivanjem istine, želeći da čujemo učenje Kur'an i Svakim danom, alhamdulillah, sve više ljudi koji će te blagodate zadobiti na sudnjima danu. Oni koji vole Kur'an, oni koji uče Kur'an, kao što kaže poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, u jednom hadisu koga jedan dio bilježi Ibni Mađe, a u potpunom i cijelom dijelu da bilježe imam i Ahmed u svome Musnadu Ibne Višejbe, u svome Musannefu, poslanik alaihi wa sallam, kaže, samo ću vam ga citirati na bosanskom jeziku, da će na sudnjem danu, kada se rastupi kabur, onaj čovje koji je učio Kur'an, koji je znao nešto iz Kur'ana i to slijedio, a posebno hafizi, kada ustanu, dočekat će jedan čovjek. Čim se rastupi njihov kabor, dočekat će i kaže, ali islam, jedan čovjek hadijs koji ocjeni kao vrdoostojan. Dočekat će jedan čovjek i reće, bujrum, ovaj će će zanati, reći, ko si ti? Kaže, ja sam tvoje učenje Kur'ana. Dođi i svako onaj ko je imao trgovinu za nju se brine Sa ti što god budeš trebao ja nadoknaditi pa će mu donijeti i stavit će mu desnu ruku vlast vlast sad ovi šmotlje mnogi drže vlast a tada će imati učači Kur'ana simpatizeri Kur'ana atizi Kur'ana vlast će biti stavljena kaže postanik vasallam, u desnu ruku a u lijevu ruku će biti vječnost vječnost vječnost Nema umiranja. Nema koko čafira umiranja. Ko nas i kad dođe znaš gdje te vodi. Znaš zašto si učio Kuran. Znaš kome si klanjuo. Znaš kome si slavo lijepe. Pozdravio odavde. Njemu ćeš ići. On te čeka. On te čeka rašidenu ruku. On je tvoj voljeni. Ti si onaj koga on volio. Ti si njega volio. I jedva čekas da ideš tamo. I zamisli, nas koji znamo gdje idemo, koja je to milina, i zamisli čovjeka koji kada mu pokuca melek smrti kada mu pokuca melek smrti a on ne vjeruje da ima onaj svijet ne vjeruje da ima čenlet ne vjeruje da ima ljepota ne vjeruje da ima šefat šta misliš kada mu pokuca opet taj melek smrti i on vidi da je posljednji čas kucnu i kad vidi samo tamnu sivu ploču I na njoj napisana četiri slova, s, m, r, t, šmrt! Mnogi se sad prepalio švijernice, kako će njima biti? Kad dođe, pa kad vikne, šmrt! Zato obraćam moja draga, imali smo prilike večeras da to čujemo, I ja zahvaljujem Allahu gospodaru svjetova Prvi put sam ovdje Ali kaju da je ovo najveća posjeda do seda Znači da se mi bošnjaci Fala Bogu popravljamo A to je naša nada I mi trebamo gledati svjetliju budućnost Vidjeli ste da Allah kaže Uzmite se za laholo uže A poslanik alaih sallam kako to definira I kaže Kitabullahi Huvahad lullahi il memdud mine senaila erdi ovaj hadis bileže imam tirmizi i još neki drugi muhadisi u svojim zbirkama koji je vjeroostan u kome poslanik alaih selam kaže Allah je spustio uže iz nebesa, to je Allahov uže, Allahova knjiga Allahov kur'an, to je Allahov uže, braćo moja ne zaboravite mi živimo u ovom svijetu Ovaj svijet nije ništa drugo nego živi pjesak i živo blato. U se ne možeš sam snaći. I naši sustari rekli, doće vrijeme i kad se pameta neće moći snaći. Ne može, ne najpametniji. Eno učenjaci veliki u svijetu pa onaj stamo lutaju, ne mogu da nađu put. Šta jedino te može izvući? Hablullah. Kitabullahi hua hablullahi el Dakle, to je ova ova ko koja on spustio s nebesa na zemlju. To je ta veza koju se mi držimo. I onda iz tog bunara, iz tog rotla, iz tog živog pjeska, Allah nas vuče sebi, vuče u džennet. Mi ne možemo sami kao što ni je onaj koji uđe u živo, živi pjesak, živo blato, ne može sam da se spasi. Koliko god se više vrti, sve više propada. Vidite da propadaju i ova zapadna civilizacija, istočna civilizacija i mi propadamo i naš narod propada ukoliko se ne bude držao Kuranike Rima onaj ko se drži, on će doći tamo gdje treba na pravo mjesto, a svi ćemo doći, ali će jedni doći pogureni noseva oboreni noseva, a mi ćemo doći vedrih čela, zato braćo moja draga, dignute glavu gore u Adisu koga ko ga bilježi Ebu Sa'id al-Hudri radijallahu talanu koji ocjenjen kao sahih preoslika imam Buharija i muslim, kaže poslanik alaih salam, vi ćete slijediti narode prije vas šibren bi šibren oziran, biziran, dakle sve pedalj po pedalj, podlakticu po podlakticu, za će te ići trčati, pa kaže čak kad bi oni ušli u guštar u rupu i vi bi za njima krenuli. A pita je ashabi, ja Rasulallah, jesu to židovi, kršćani, pa kaže, selam femen, a ko drugi? A ko drugi? Vidite koliko naši ljudi, nažalost, večeras ide u alkoholiziranom stanju, Koliko večera će biti obeščašćeni Koliko će biti grijeha Koliko će biti radni drugih stvari A u drugoj predaji Kaže poslanik sallallahu alaihi ve sellem Kaže čak kada bi vidjeli Da oni, to jest pripadnici Drugih vijera i drugih naroda Kaže prilazio svojim ženama Na putu, fitarik Leđa altumuhu i vi bi učinili Dakle ima takvi ljudi mićte reći ko bi to učinio Pa pogledajte utuzli molim vas lijepo Hiljade paramuslimana je izašlo da se javno ljubi pred svim ljudima, ženama i pred djecom. Zamisli tog pogalnuka i to se još financira. I u nas kažu nemamo firmi, nemamo fabrika, šta će nam džanije? Ja vas samo postavim jedno pitanje, ne vama, vi ste, fala Bogu, druga raje. Postavimo pitanje ovima drugima. Koliko se potroši alkohola večeras i preračunajte to u novac samo u Bosni i Hercegovini. Koliko se potroši za pijančenje, za hotele, za motele, za večere. Mi ovdje nemamo, vidite, ništa. Sve je besplatno. Je tako? E to kad zračunamo, možemo napraviti deset sjajni firmi. Oni čekaju da ljudi, naša braća koji pošalju, koji dinar za džamiju, u firmu. Što će tebi sprovoditi firmu neko drugi? Hajde mi da spravedimo. Eto samo jednu godinu. Evo ja sam danas kroz Zencu prošao, nisam mogao proći od automobila. Pre svakom on prodavami su mi desetine automobila i stotine automobila. Svi kupuju, svi nose, svi govore o krizi, svi nose u kešama, u vrećama, u kartonima, braćo moja draga. Od e, kuda te pare? E te pare trebale bi za firmu. E, treba sad žrtvovati 100 maraka, 200, 300, koliko večera strošnimo i svi da uložimo i onda bi sigurno, bar neko naših rođaka dobio posao, a ne čekati da ona para koja treba da odravi društvo, da ga preobrazi, dotjera sredi, usavrši, da ga na neki način, jel' tako, afirmira da to dajemo tamo koje će opet sutra oni koji nisu pripremili sebi najbolji način odagnati na drugu stranu. I na kraju, pogledajte samo kroz istoriju, molim vas, Ljude koje Kur'an odgojio. Uzmite adreti Omera koji nije najveće spavao, bio je vrhom ni svoje države, išao je da vidi kome šta potrebno. Uzmite jednog Omera Ibn Abdelaziza koji za dvije godine vladavine, nije bilo firmi, nije bilo pija, nije bilo mija, nije bilo penzionog, nije bilo socijalnog a nijednom čovjeku u čitavo islamskoj državi koja se prostrala nekoliko miliona kvadratnih kilometara nije se trebao dati zekijat i niko nije primao ni zekijat ne sada kad uspravio. Ali zašto? Zato što je Omer uzeo sebi prvog savjetnika, prvog ministra, nije za spoljne poslove, nije za unutrašnje poslove, nije za financije i ekonomiju, nego je uzeo prvog savjetnika za vjerovali ili ne savjetnika i ministra za smrt za smrt šta je bio njegova uloga da svako jutro dođe i Omeradi pokuca na vrata i kaže Omere Dilbere vako više Nemere a Omer kaže kako Halifa kako Nemere Nemere vako ako nastavimo ovde helač popravljaj se Ako dakle, prvo njega i čijem njemu kusne njemu održi drs i kaže mu da će leći u dva metra bez geometra u crnu mrašnu hladnju i talju zemlju Šta je mogao ono ne da drte jedno ujutru? A kod nas šta rade? Prvo ide sekretarica ujutru u municiju, dolazi do policara prvo. Šta on može da pomisli? Samo mu raste strasti, a ne raste mu uopste svijest Allahu i svijest u Zato, braću moja čestita vam, kad ste pored ove jadne naše federalne i državne televizije, koju mi plaćamo, vidite, ne prenosi ovaj skup koji treba da ozrebi društvo, ali prenosi sve unrišaj ono taluke koje je moguće čovjek da napravi na ovome svijetu. Od razgoličavanja, prekopjančenjanja do svi mogući najgoriji elemenata i razni drugih delikata koji će večera zgledati. Fala Bogu da imamo ovaj skup. Elhamdulillah ja zaista se nisam nadao ovolikom broju. I ja sam prije svega zadivljen i ja sam sebi na neki način ovim Jačam sam sebe A da ne govorim koliko ćemo mi zajednički Zato hvala Allahu želešanu Ne da pravimo još više džamija Nego moramo sad praviti sportske sale Za ove naše skupove Još veće je nego što je ova I veće je nego što je Zetra A ovi nek crknu Jer mi imamo ljuže s kojim idemo Allahu Mi idemo tamo u istinu I zato, a mi govorimo o Isa alaihissalamu ovdje istinu, on kad bi došao, došao bi na skupdje se govori o njemu, kako Kurani Kerim govori, a nekako drugi lažu i da ga na razne načine. Molimo Allah, Želešanu, da nas učini sredbenicima prave, ispravne, nepatvorene, originalne Allahove vjere Islama. Molimo Allah, Želešanu, da nam da mogućnosti da slijedimo njegovog poslanika i miljenika Mohameda, sallallahu alaihi ve sellem, i kaže poslanika, alaihissalam, el ibadetu fil herđi, ke hijđeti ilajje hadijs koji vredoslan dostanu kome poslanik alaih salam kaže ibadet kada nastane herđ, ubistva i ove smutnje koje imamo danas to je kao hijđra prema meni evo braću da postanemo alaih salam i muhađiri hajde večeras u hijđu večeras idemo u hijđu svi možemo biti alaih salam i muhađiri ibadet. ibadet dok drugi lupuju mili ibadet tako će meleki koji su jači od šeitana savladati šeitane. I vidište ako nas sutra se pojavi sledeće godine još ovoliki broj, vidište koliko će meleki savladati ovim prostorom jer da islam kaže, nikada se ljudi neće sabrati od iz ikra, sjećanja na Allahovu knjigu i tumačenja Allahove knjiga ne neprostre svoje meleke, ne pošalje koje okruže i osijelost, pusti svoju milost i svoju smirenost. A zar ima veće smirenosti nego slušati Allahovu riječ koja liječi, koja miluje dušu, koja rastapa srce. Molimo Allah džele šanu da večeras nadvladamo grijehe sa našim dobrim dijelima. Ekulu kabulihaza wa astaghfirullah li ve lekum wa sallallahu ala sejjina Muhammedin wa ala alihi ve sahbihi